és nagy évben lefordult az emelkedő rámpáról. Megpróbált Elizabethhez jutni a tomboló szél és porviharban. Janek kapitány a vezérlőterem monitorján tehetetlenül nézte a kínzajló őrületet. – A fenébe! – Káromkodott. Az istenit! – Zárjuk a rámpát! – üvöltött valaki a legénységből Charlie után. Mindebből Holloway doktor semmit sem hallott.